Un veac de singurătate, pista 25. Aureliano Segundo o ascultă mai mult de două ore, imperturbabil, ca și cum ar fi fost surd. Se feri să o întrerupă până la o oră foarte înaintată după amiezii, când nu mai putut suporta acest uruit de ladă grea care îi producea dureri de cap. Fieți milă și taci!" o rugă el. Fernanda, din potrivă, ridică tonul. N-am niciun motiv să tac!" îi zise ea. Cine nu vrea să mă asculte, n-are decât să plece!" Aureliano II își pierdut atunci stăpânirea de sine. Se ridică fără grabă, ca și cum nu se gândea la altceva decât să-și desmorțească mădularele, apoi cu o furie perfect controlată și metodică, apucă unul după altul ghivecele cu begonii, ciuberele cu ferici, oalele cu origan și le zdrobi pe rând de pământ în mii de cioburi. Fernanda se înfricoșă, deoarece până atunci nu-și dăduse seama prea clar de teribila forță interioară a pomelnicului ei, însă era prea târziu ca să mai dea înapoi. Încărât de acest orent imposibil de stăvilit, Aureliano II sparse geamul vitrinei și una câte una, fără să se grăbească, scoase piesele serviciului și le dădu de pământ, prefăcându-le în pulbere. Sistematic, cu cel mai mare calm, cu aceeași nepăsare de care dăduse dovadă cât a tapetat toată casa cu bancnote, se apuca apoi să spargă de pereți cristalele de boemia, vasele decorate de mână, tablourile cu domnișoarele din condonele încărcate cu tandafiri, oglinzile cu cadre aurite, și tot ce se putea sparge, de la camera de primire până la hambar Și termină cu urciorul cel mare din bucătărie care se sparse în curte cu un zgomot profund de explozie Apoi se spălă pe mâini, își zvârli pe umer bucata de pânză cerată Și înainte de a bate miezul nopții, se întoarse cu câteva ciozvârte uscate de carne sărată Cu câțiva saci de orez și porum plin cu gărgărițe Și cu câțiva ciorchini de banane, toate zbârcite. De atunci nu mai lipsiră niciodată alimentele Amaranta Ursula și micuțul Aurelianu aveau să-și amintească de potop ca de o epocă fericită. În ciuda severității Fernandei, se bălăceau prin bălpacele de noroi din curte, vânău șopârlele pentru a le sfârteca și se jucau de a otrăvitul supei, aruncând în ea praf de aripi de fluturi, când Santa Sofia de la piedat nu era atentă. Ursula era pentru ei jucăria cea mai distractivă. O considerau ca o păpușă mare, decrepită, pe care o purtau și o trăgeau prin toate ungherele, deghizată cu ajutorul crâpelor vechi multicolore și cobreazul mânjit cu funingine sau cu roșală și într-o zi erau să-i scoată ochii așa cum făceau braște, cu farfecile cele de detăiat Nimic nu-i vesela mai tare decât să o audă bătând câmpii. Într-adevăr, Trebuie să se fi petrecut ceva în creierul ei în timpul celui de-al treilea an ploios, deoarece își pierdun încetul cu încetul simțul realității și început să confunde epoca prezentă cu anumite perioade îndepărtate din viața ei, într-atât încât i se întâmplă odată să jelească trei zile nemângâiată moartea Petroniei Guaran, străbunica ei, îngropată de peste un secol. Se cuvândă într-o stare de buimă atât de absurdă încât credea că vede în micul Aureliano pe fiul său colonelul, prin epoca în care fusese dus să facă cunoștință cu gheața iar în Jose Arcadio, care se afla atunci la seminar, pe primul ei născut, care plecase cu țiganii. Vorbea atât de mult despre familie, încât copiii se deprinseră să organizeze vizite imaginare cu oameni care nu numai că muriseră de mult, dar care trăiseră chiar în epoci cu totul diferite. Șezând pe pat, cu părul acoperit de cenușă și cu obrazul ascuns sub un fular roșu, Ursula era fericită în mijlocul acestor neamuri reale pe care copiii le descriau fără să omită niciun amănunt, ca și cum le-ar fi cunoscut cu adevărat. Ursula se întreținea cu strămoșii ei asupra unor evenimente anterioare proprie ei existențe, se bucura de veștile pe care le dădeau și plângea împreună cu ei după morții mult mai recenți decât acei care le adunați. Copiii nu întârziară să observe că în cursul acestor întruniri de fantome, Ursula strecură întotdeauna o întrebare menită să stabilească cine era acela care a adus în casă în timpul războiului un sfânt Iosif din Ipsos în mărime naturală ca să fie păstat până va înceta ploaia. Așa și-a amintit Aureliano II de a avea îngropată într-un loc pe care nu-l cunoștea decât Ursula, dar toate întrebările lui, ca și toate manevrele și rete pe care îi zbuti să le născocească, se dovedi zadarnice. deoarece ea părea că păstrează în labirintele rătăcirii ei o anumită limită de luciditate, menită să păzească secretul pe care avea să-l dezvăluie numai față de acela care va face dovada că este adevăratul proprietar al aurului îngropat. Era atât de abilă și memoria ei era atât de exactă, încât în ziua în care Aureliano Segundo îl învăță pe unul dintre și lui de chefuri să se dea drept stăpânul averii, ea îl încurcă în firele unui interrogatoriu din cele mai precise, presărat cu curse subtile. Convins că Ursula va duce cu sine în mormânt acest secret, Aureliano II a angajă o echipă de săpători, sub pretextul de a construi canale de scurgere în curtea din față și cea din dos, și el însuși se puse să sondeze solul cu târnăcoape de fier și cu tot felul de detectoare de metale, fără să găsească ceva care să semene aur, după trei luni de săpături stobitoare. Mai târziu, se duse la Pilar Ternera, în speranța că, întinzând cărțile, vor vedea mai bine decât săpătorii. Dar ea îi explică de la bun început că orice încercare e zadarnică, atâta vreme cât Ursula nu va tăia cărțile cu mâna ei. În schimb, confirmă existența comorii, precizând chiar că era vorba de 7.214 monede îngropate în trei saci de pânză gudronată, cusuți cu sârmă de aramă, într-un cerc cu o rază de 20 de metri și având ca centru patul ursulei. Însă îl preveni că nu va fi găsită înainte de a fi încetat ploaia și înainte ca soarele de iunie din trei ani consecutivi să fi prefăcut toate smărcurile în pulbere. Pentru Aureliano Segundo, abundența și imprecizia meticuloasă a acestor date păreau că se înrudesc atât de mult cu poveștile cu spiritism, încât perseveră în întreprinderea sa, deși era în august și ar fi trebuit să mai aștepte cel puțin trei ani pentru a se împlini toate condițiile prorocirii. Ceea ce îl stupefie în primul rând, sporindu-i în același timp dezorientarea, fu constatarea că de la patul ursulei până la gardul curții din dos erau exact 22 de metri. Fernanda se temucă e la fel de nebun ca și fratele său geamăn când îl văzu făcând măsurători și ceea ce era și mai grav, când dădu ordine echipelor de săpători, să sape toate șanțurile și cu încă un metru mai adânc. Cuprins de un delir al explorării pe care îl putea compara fără exagerare cu acela al străbunicului său când căuta calea moarilor invenții, Aureliano Segundo pierdu ultimele pungi de grăsime care îi mai rămăseseră și vechea sa asemănare cu fratele geamăn se accentuă iar, nu numai în silueta subțiată, ci și în aerul distrat și în atitudinea sa închisă. Nu se mai ocupa de copii, mânca fără nicio rânduială, plin de noroi din tălp până în creștet, într-un colț al bucătăriei, abia răspunzând la întrebările puse din când în când de Santa Sofia de la Piedad. văzându cu câtă stăruință lucrează, așa cum nu visase niciodată că ar fi în stare, Fernanda Lote meritata lui dept hărnicie, lăcomia lui dept abnegație și încăpățânarea lui dept perseverență, și inima ei se sfârșie de remușcări din pricina violenței cu care trâncănise despre despre via lui. Însă Aureliano Segundo nu era dispus atunci la împăciuiri milostive. Scufundat până la gât într-o mlaștină de ramuri uscate și flori putrezite, întoarse toată grădina cu fundul în sus, după ce terminase cu curtea din față și cu cea din dos, și găuri atât de adânc temeliile aripi de a casei, gât într-o noapte toată lumea se trezi îngrozită de ceea ce părea a fi un cataclism, judecând după toate acele tremurări precum și după o înspăimântătoare trosnitură subterană și care nu era altceva decât prăbușirea a trei camere și apariția unei crăpături înspăimântătoare care se căscase din verandă până în odaia Fernandei. Aureliano Segundo nu renunță din pricina aceasta la săpături. Chiar și după ce se năruiseră ultimele sale speranțe și numai prezicerile cărților păreau a fi păstrat un oarecare sens, el consolidă fundațiile știrbite, astupă fisura cu mortar și începu să sape la aripa de apus a casei. Încă mai rău într-a doua săptămână a lunii iunie a anului următor, când ploaia a început să se potolească, nori să se înalțe din nou și se văzu că cerul se pregătea dintr-o clipă în alta să se înselineze complet. Într-o vineri, către ceasurile două de după amiază, lumea se pomeni luminată de un soare nebun, roșcat și aspru asemenea prafului de cărămidă, aproape tot atât de răcoros ca și apa, și apoi, timp de 10 ani, nu mai căzu niciun strop de ploaie. Macondo era în ruine. Pe străzile înnămolite rămăseseră mobile dezarticulate, schelete de animale acoperite, de crini roșii, ultimele urme ale hoardelor de străini care fugiseră din Macondo într-o sminteală asemănătoare cu aceea de la venirea lor. Casele care țâșniseră ca niște ciuperci pe vremea febrei bananelor fuseseră părăsite. Compania bananieră își demontase instalațiile, din vechiul centru împrejmuit, nu mai rămăseseră decât mormane de dărâmături, căsuțele de lemn, Terasele răcoroase, unde se scurgeau după amiezele liniștite în partide de cărți, păreau că au fost rase printr-o prefigurație a acelui vânt profetic, care, cu mulți ani mai târziu, avea să facă să dispară Macondo de pe fața pământului. Singurul vestigiu omenesc rămas după acea suflare dezlănțuită a fost o mănușă a Brown, în automobilul înnecad de pansele înflorite. Regiunea fermecată pe care o explorase José Arcadiobuendia, în epoca întemeierii satului și unde se întinseseră apoi plantațiile de banane, nu mai era decât o imensă mocirlă cu cioturi putrezite, la care limita îndepărtată se putu vedea, timp de câțiva ani, spuma tăcută a mării. Prima duminică, în care și îmbrăcă haina zvântată și plecă recunoaștere prin sat, Aureliano Segundo cunoscu un moment de crudă deprimare. viețuitorii catastrofei, aceiași care fusese în condon înainte ca satul să fi fost guduit de uraganul companiei bananiere, și dau un mijlocul străzii pentru a se bucura de primele raze de soare. Pielea lor mai purta încă verdeața de alge și mirosul stătut cu care impregnase ploaia, dar în adâncul inimilor lor păreau mulțumiți că și-au putut recupera astfel satul în care se născuseră. Strada turcilor redevenise cea de altă dată, cea de pe vremea când Arabii cu papuci și inele la urechi, cuterând lumea ca să schimbe papagal pe tot felul de flecuștețe, găsiseră în Macondo un colțișor bun de pământ, unde să se odihnească cu condiția lor de pribeci milenari. După toți acești ani de ploaie, mărfurile de bazar se prepădiseră. Produsele expuse în fața ușii se acoperiseră cu mușchi, teșghelele subminate de termite, iar zidurile mâncate de umiditate. Totuși arabii din generația a treia rămăseseră așezați pe același loc și în aceeași poziție ca și părinții și bunicilor, taciturni, neclintiți, fără să fie afectați nici de timp, nici de dezastru, la fel de vii sau la fel de morți ca după ciuma somnului, și după cele 32 de război ale colonelului Aureliano Buendia. De două dovadă de o tărie de suflet atât de uimitoare în fața acestor rămășiți ale meselor de joc, ale tarabelor, negustorilor de fripturi, ale barăcilor de tir din straduța unde se tâlmăceau visele și îi se prezicea viitorul, încât Aureliano II, cu dezvoltura lui obișnuită, îi întrebă la ce mijloace misterioase au recurs de nu s-au pierdut în această vijelie. Cum dracu au făcut de nouă pierdut necați și unul după altul, din ușă în ușă, iar atara un surs viclan și o privire visătoare, și fără să se fi înțeles între ei, toți au dat același răspuns. Am notat. Petra Cotis era fără îndoială singura băștinașă cu inima de arabă. Asistase la distrugerea finală a grajdurilor și staulelor ei duse de vijelie, dar făcuse în așa fel încât casa rămăsese în picioare. În cursul ultimului an, îi trimisese mesaje urgentă lui Aureliano Segundo, iar acesta îi răspunsese că nu știe când va reveni la ea, dar că va aduce în orice caz un cufăr mare cu piese de aur cu care se pardosească întreg dormitorul atunci are se până în adâncul inimii pentru a-și restul de energie care se permite să supraviețuiască catastrofei și găsise o furie lucidă și dreaptă care o făcut să jure că va restaura această avere risipită de amantul ei și pe care potopul o se complet. Hotărârea se arădăcinea atât de puternic în inima ei încât Aureliano II, revenind la ea la 8 luni după ultimul mesaj, o găsit toată verde, prost pieptanată, cu ochii adânceți în orbite, cu piele de scabie, dar scriind numere pe bilețelele de hârtie pentru a organiza o loterie. Aureliano Segundo rămas atât de dezăpăcit avea un aer atât de neajutorat și de solemn, încât Petra s-a avut certitudinea că acela care venise să o caute nu era amantul vieții sale, ci fratele său geamăn. Ești nebună," îi zise el, doar dacă ai de gând să-ți coți la loterie." Ea i-a spuse atunci să meargă să-și arunce o privire în dormitor și Aureliană Segundo descoperia acolo cat îrul. Nu avea decât pielea pe oase ca și proprietara, dar era la fel de vioi, la fel de hotărât ca și ea. Petra Cotes îl hrănise din furia ei și când nu-i mai să răfuraje, nici porumb, nici rădăcini, l-a să în odaia ei și îi dăduse să mănânce șafurile de per cal, Covarele persane, cuverturile plușate ale patului, perdelele duble de catifea și baldachinul brodat cu fire de aur și garnisit cu ciucuri de mătase de la patul lor episcopal. Ursula a trebuit să depună un mare efort pentru a-și respecta făgăduiala de a muri când va înceta ploaia. Scutele ei, scripiri de luciditate, care deveniseră atât de rare în timpul ploii, devenire mai frecvente din luna august, când început să sufle vântul uscat care năbușoat randafirii și împietrea mărcurile și care sfârșit prin a răspândi în Macondo acea pulbere arzătoare, care avea să acopere de tot acoperișurile de zinc oxidate și migdalii centenari. Ursula a plânse cu lacrimi mare când descoperit că timp de peste trei ani servise de jucărie pentru copii. Își spălă obrazul mâzgălit, își scoase benzile de stofă multicolore, șopârlele și broaștele uscate, ca și mătănile și vechile coliere arăbești pe care le atârnaseră pe tot trupul, și pentru prima oară de la moartea amarantei își părăsi patul fără ajutorul nimănui pentru a se reintegra în viața familială. Curajul inimii ei nebiruite o călăuzea prin întuneric. Acei care remarcară pașii șovăelnici sau se loviră de brațul ei dar arhanghel mereu ridicat până la înălțimea ochilor, să cotiră că trupul ei, Shubred, nu mai vrea să-i dea ascultare, dar tot nu și închipuiră că era oarbă. Ea nu avea nevoie să vadă pentru a-și da seama că straturile de flori, cultivate cu atâta grijă de la prima reconstrucție, fusese rămasacrate de ploaie și nimicite de excavațiile lui Aureliano II, și că zidurile și temeliile casei stăteau să se prăvale, mobilele erau hodorogite și spălăcite, ușile ieșite din țâțâni, iar familia însăși amenințată de un spirit de resemnare și copleșire, care ar fi fost de neconceput pe vremea ei. Deplasându-se pe dibuite prin goale, ea percepea țărâitul continuu al termitelor sfrederind lemnul și zgomotul foarfecelor molilor prin dulapuri, precum și tărăboiul pustiitor al furnicilor roșii uriașe, care se înmulțiseră în timpul potopului și săpau acum la temeliile casei. Într-o zi, deschise fărul în care erau aranjate vesmintele sfinților și trebuie să o cheme în ajutor pe Santa Sofia de la piedat ca să o scape de gândaci care să ne afară și care făcuseră praf vesmintele. Nu se poate trăi într-o astfel de delăsare zise ea. În felul acesta vom ajunge să fim devorați de gângănii. De atunci nu mai a avut nicio clipă de răgaz. Sculându-se cu mult înainte de zorii zilei, mobiliza toate energiile disponibile, chiar și pe copii. Întinse la soare puținele vestminte rare, care încă mai puteau fi purtate, alungă gândacii cu atacul prin surprindere cu insecticide, răzui galeriile termitelor din uși și din ferestre și asfixie furnicile în căurile lor cu varne stins. Această a restaurării sfârșit prin a o conduce până la camerele uitate. Mătură molozul și îndepărtă pânzele de păianjen din odaia în care Hoze Buendia își topise creierul căutând piatra filozofală, rânduie atelierul de aurărie care fusese răvășit de soldați și în cele din urmă ceru cheile de la odaia lui Melchiade pentru a vedea în ce stare se află. Credincioasă voinței lui Hoze Segundo, care interzisese intrarea oricui atâta timp cât nu va fi apărut un indiciu real al morții sale, Santa Sofia de la Piedad recurse la tot felul de subterfugii pentru a împiedica pe ursula să-și atingă ținta. Dar ea era atât de înverșunat hotărâtă să nu lasă în stăpânirea insectelor nici măcar ungherul cel mai ferit, și mai puțin folosit al casei, cât răsturnă toate piedicile din calea ei și, după trei zile de încăpățânare, reuși să-i se deschidă odaia. A trebuit să se agațe de preagul și ca să nu cadă, doborâtă de, de duhoare. Dar în două secunde și-a că acolo fusese rașezate cele 62 de ore de noapte ale fetelor de la pensiun și cu o patrulă de soldați răscolise într-o noapte, chiar la începutul ploii, toată casa în căutarea lui Jose Arcadio Segundo, fără a putea pune mâna pe el. Doamne sfinte!" exclamă ea ca și cum ar fi împrățișat totul cu privirea. Când te gândești că m-am străduit atât de mult ca să îți impun bunele maniere ca să ajung să trăiești ca un porc?" Jose Arcadio Segundo continua să recitească pergamentele. Tot ce se mai putea distinge în mărăcinișul stufos al pletelor sale, erau dinții tărcați verzui și ochii lui imobili. Recunoscând glasul străbunicii sale, își întoarse capul către ușă, încercă să surâdă și, fără să știe, repetă o frază veche de-a Ursulei. Ce vrei?" murmură el. Timpul trece." E adevărat," răspunse Ursula, dar nu chiar într-atât." Spunând aceste cuvinte, își dădu seama că îi adresase aceeași replică pe care o primise de la colonelul Aureliano Buendia în celula lui de condamnat și încă o dată fu zguduită de această nouă dovadă că timpul nu trece, așa cum ajunsese ea să admită, ci se învârtește în loc. Cu toate acestea, nici acum nu semnării semnării să profite de ocazie. Locărâi pe Hozea Arcadio Segundo de parcă ar fi fost un copil și stărui să facă baie, să se bărbierească și să participe cu forța lui la restaurarea casei. Simpla idee de a părăsi o daia care adusese pacea, îl umplu pe hoza o Segundo de groază. Strigă că nu există nicio putere omenească în stare să-l facă seasă de acolo, deoarece nu vrea să mai vadă convoiul celor 200 de vagoane încărcate cu morți, care în fiecare seară părăsește Macondo, îndreptându-se spre mare. Sunt toți acei care se găseau atunci la gară," urlă el. Sunt 3.408!" Abia atunci înțelese Ursula că el se afla într-o lume a tenevrelor mai de denepătruns decât a ei, la fel de solitară și închisă ca aceea a străbunicului său. Lăsă lăsă în odaia aceasta, dar obținut să nu mai fie închisă cu lacăt, să se facă curățenie în fiecare zi, să nu se mai păstreze decât o singură oară de noapte și să se arunce toate celelalte la gunoi și să se rânduiască în așa fel ca José Arcadio Segundo să fie ținut tot așa de curat și prezentabil cum fusese străbunicul său în cursul îndelungatei sale captivități sub castan. La început, Fernanda nu văzuna această agitație decât un acces de nebunie senilă și cu mare greutate și stăpânie exasperarea. Însă, în timpul acesta, José Arcadio o anunță din Roma că intenționează să vină la Macondo înainte de a-și rostifă găduințele veșnice și această veste bună o umplu de atâta încât de azi pe mâine se puse să stropească florile de patru ori pe zi pentru ca aspectul casei să nu producă fiului ei o impresie rea. Această perspectivă stimulantă unde de asemenea să-și grăbească corespondența cu medicii nevăzuți și să pune la loc în verandă ciuberele cu ferici și cu origan și glastrele cu begonii, cu mult înainte ca Ursula să afle că fusese desfințate de furia distrugătoare a lui Aureliano II. Mai târziu vându argintăria și cumpără un serviciu de ceramică, castroane și polonice din cositor și tacâmuri din alpaca și să răci cu ele bufetele deprinse cu porțelan de la Compania Indilor și cu cristale de boemia. Ursula însă voia să meargă și mai departe. Să se deschidă ușile și ferestrele!" striga ea. Să se pregătească carne și pește, să se cumpere broaștele testoase cele mai mari care se pot găsi, să vină străinii să-și întindă șervetele prin unghiere și să se urineze pe trandafiri, să se așeze la masă și să mănânce de câte ori doresc, să râghe și să trăcănească, și să murdărească totul cu cizmele lor și să facă din noi ceea ce le place, deoarece acesta este singurul și unicul mod de a speria mizeria." Dar nu era decât o iluzie zadarnică era deja prea bătrână și trăia prea peste puterile ei ca să reînnoiască minunea cu micile animale din zahăr ars, și niciunul dintre descendenții ei nu moștenise energia. Din ordinul Fernandei, casa rămase închisă. Aureliano Segundo, care își dusese din nou cu la Petra Cotes, abia dispunea de mijloace suficiente ca familia lui să nu moară de foame. Grație căterului scos la loterie, Petra Cotes și el cumpăraseră alte animale cu care reușiră să pună în picioare o tombolă încă precară. Aureliano II. bătea din ușa în ușă, oferind bilețelele pe care le desena chiar el cu cerneală colorată, pentru a le face mai atrăgătoare și mai convingătoare, fără să observe probabil că mulți nu cumpărau decât din recunoștință, iar majoritatea din milă. Dar chiar și cumpărătorii cei mai generoși aveau posibilitatea de a câștiga un purcel pentru 20 de bănuți și o băcuță pentru 32 și această speranță îi entuziasma atât de mult încât marți seara invadau curtea pe trăicotesi, așteptând clipa în care un copil ales la întâmplare tăgea din pungă numărul câștigător. Tot acesta nu întârziară să ia aspectul unui bălci săptămânal, căci de la lăsarea serii începeau să se instaleze în curte mese pentru mâncat fripturi și tarabe cu băuturi și dintre cei pe care alegeau sorții, mulți sacrificau pe loc animalul câștigat cu condiția că ceilalți să asigure muzica și rachiul, Astfel că, fără să fi vrut, Aureliano Segundo se pomeni cântând din nou la acordeon și participând la modeste întreceri de la lăcomie. Aceste replici triste ale petrecerilor de altădată i-au permis lui Aureliano Segundo să cumpănească el însuși cât de mult se răciseră în sale, cât de mult se cătuise ingeniozitatea lui de chefliu magistral. Nu mai era același om. Cele de kg cât ajunsese să cântărească pe vremea când îl înfruntase elefanta, se redusese la 78 Chipul lui de brăscă testoasă, candidă și puhavă devenise de iguană și se simțea mereu în pragul plictiselii, al oboselii. Pentru Petra Cotesânsă nu a existat vreodată un bărbat mai bun, poate că lua de dragoste mila pe care el i-o inspira în acel spirit de solidaritate pe care mizeria îl făcuse să se nască între ei. Patul lipsit de echipamentul lui încetă să mai fie un loc de desfrâu și se transformă într-un refugiu pentru confidențe scăpați de dublurile lor din oglinzile pe care le vândusere la licitație ca să achiziționeze animale pe care să le scoate la loterie, și de damascurile și catiferele senzuale pe care le mâncase catărul, zăboveau treji noaptea târziu, cu nevinovăția unor bătrâni bunici, fără somn, folosind pentru a-și face socoterile și pentru a împărți bănuții, timpul pe care îl o odinioară, irosindu-se pe ei înșiși. Uneori primul cântat al cocoșilor îi surprindea făcând și desfăcând grămăjoarele de monezi, Lund de aici, pentru a completa dincolo, ca să poată face față exigențelor Fernandei, cu una și ca să cumpere cu cealaltă ghete pentru Ursula Amaranta, iar pe cealaltă să dea Santei Sofia de la Piedad, care nu mai avusese o rochie nouă din vremurile eroice, iar cu alta să comande sicriul în cazul când va mori Ursula, Era aceasta pentru cafeaua care se scumpea cu un bănuț livra la fiecare trei luni, iar aceea pentru zahărul care îndulcea din ce în ce mai puțin, era aceasta pentru lemnele care mai erau încă ude după potop, iar cealaltă, pentru hârtie și cernală colorată, pentru biletele de loterie, iar cu ceea ce mai rămânea, pentru a amortiza pierderea junnicii din aprilie, de la care recuperaseră în chip miraculos pielea, pentru că începuse să dea semne de dalac în clipa când aproape toate numerele tombolei erau vândute. Domnea atâta puritate în celebrarea acestor slujbe de mizerie, încât partea cea mai bună era destinată întotdeauna Fernandei, nu că ar fi făcut-o vreodată din remușcare sau din caritate, ci pentru că bunăstarea ei... Îi interesa mai mult decât a lor. Ceea ce se întâmpla de fapt, deși niciunul nici celălalt nu-și dădea seama, era cam amândoi se gândeau la Fernanda ca la o fică pe care ar fi dorit să o aibă, dar nu au avut-o, astfel încât odată să resemnare chiar să mănânce timp de trei zile, nu mai fiatură de porumb, pentru ca ea să-și poată cumpăra o față de masă de Olandă. Totuși, oricât se omorau ei cu lucrul, oricâte acrobații încercau să facă cu banii și oricâte tertipuri încercau să născocească, Îngerilor lor păzitori picau de oboseală și se lăsau furați de somn în timp ce ei tot adăugau și scădeau monedele în grămăjoare, străduindu-se să le ajungă măcar pentru traiul de toate zilele. În insomnia pe care le-o provocau socoterile acestea atât de încălcite, se întrebau ce se va fi întâmplat în lume că animalele nu mai fătau cu aceeași ferenezie ca înainte, pentru ce banii le alunecau printre degete și pentru ce oamenii care cu puțină vreme în urmă cheltuiau teancuri de bagnote pe chefuri, considerau acum că dau și piela de pe ei dacă plătesc 12 bănuți pe un bilet la Tombola cu șase găini. Aureliano Segundo socotea în sine însuși că răul nu era în lume, ci într-un loc ascuns din inima misterioasă a petrecotes, în care trebuie să se fi întâmplat ceva se ținuse potopul, ceva care făcuse ca animalele să devină sterpe și banii coș Intrigat de această enigmă, scormonei atât de adânc în inima ei, încât căutându-și interesele, a întâlnit dragostea, căci tot căutând să se facă iubit de ea. Sfârșit, prin a se îndrăgosti. Petra Cotes, la rândul ei, îl iubea tot mai mult pe măsură ce simțea crescând afecțiunea lui și astfel, în toiul toamnei, ea se lăsă din nou cucerită de acea superstiție din tinerețe, care spunea că sărăcia este una dintre slujitoarele dragostei. Amândoi evocau atunci, ca tot atâtea piedici, petrecerile nebunești, bogăția prea învederată și destrăbălarea desfrânată și regretau toți acei ani pe care îi rosiseră până să descopere paradisul singurătății împărtășite. Îndrăgostiți nebunește unul de celălalt după atâția ani de complicitate sterilă, se putură bucura de minunea de a se iubi atât la masă cât și în pat, și atinsera un astfel de grad de fericire, încât chiar atunci când deveniseră niște bătrâni stoviți, încă mai continuau să se zbenguie ca niște iepurași și să se ciondăne ca niște căței. Randamentul tombolei nu se îmbunătățise deloc. La început, Aureliano Segundo, își petrecea trei zile din săptămână în vechiul său birou de crescători de vite, desenând bilet după bilet, pictând cu oarecare îndemânare o văcuță roșie, un purceluș verde sau un grup de găinușe albastre potrivit animalului scos la loterie și mulând cu caractere de tipar bine imitate, numele cu care Petra Cotes s -o cotise de bun augur să-și boteze întreprinderea. Tombolele divinei providențe Dar cu timpul început să se simtă atât de obosit după ce desena aproape 2000 de bilete pe săptămână, încât comandă ștampile de cauciuc cu animalele, cu numele și cu numerele și de atunci munca lui se reducea la umezirea lui pe tampoane cu cerneluri diferite. În ultimii ani le veni ideea de a înlocui numerele prin cimilituri, losul fiind împărțit între aceia care găsau deslegarea, însă sistemul acesta se dovedea atât de complicat și se pretă la atâtea contestații încât au trebuit să renunțe la el chiar de la a doua încercare. Aureliano II era atât de ocupat în dorința de a consolida reputația tombolelor sale, cât abia că îi mai rămânea timp să-și vadă copiii. Fernanda o dădu pe Amaranta Ursula la o școală particulară care nu primea mai mulți de șase elevi. s opuse însă ca Aureliano să frecventeze școala publică. Ea considera că a făcut deja o concesie prea mare, acceptând ca el să părăsească odaia. În afară de asta, în epoca aceea nu se primeau la școală decât copii legitim născuți din căsătorii catolice, iar în certificatul de naștere, prins cu un act de siguranță la scutec, când fusese adus în casă, Aureliano era declarat copil găsit. Astfel, care rămase închis în casă, încredințat supravegherii caritabile a santei Sofia de la Piedad și alternativelor mintale ale Ursului, descoperind universul restrâns al casei după explicațiile pe care le furnizau bunicile, era fin și subțiratic de o curiozitate care îi făcea pe cei mari să șease așeze dânțățățeni, însă spre deosebire de privirea inchizitivă și desăru clar văzătoare pe care o avea colonelul la vârsta lui, a lui era șovăielnică și puțin distrată. În timp ce amaranta Ursula era la grădiniță, el vâna râme și schingiuia insectele din grădină. Dar într-o bună zi, Fernanda îl surprinse în timp ce culegea scorpion într-o cutie pentru a-i strecura sub salteaua Ursulei și atunci îl închise în fosta odaia lui Meme, unde și-a măgea ceasurile de singurătate studiind din nou planșele enciclopediei. Acolo de du ursul a peste el într-o dupăamiază când orbe căi prin casă, stropind peste tot cu apă sfințită, cu un mănunchi de urzici și cu toate că l mai întâlnise de multe ori, îl întrebă cine e. Sunt Aureliano a zise el. E adevărat," răspunse ea. Este timpul să încep să înveți aurăria."